Bună seara și bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu știința și religia, vă spun gazdele dumneavoastră din această seară, Părintele Grigorie și Gabriela Voină. Astăzi vom vorbi despre biotehnologii moderne. La unele biotehnologii devenite, să zicem, clasice, ne-am referit deja. Am înțeles atunci că, după discuția cu privire la ingineria genetică, Vom reveni la biotehnologii care înglobează în ele și realizări ale ingineriei genetice. De aceea, despre aceste biotehnologii moderne, vă propun să vorbim astăzi. De acord. Ați reținut că ingineria genetică manipulează materialul genetic până la nivelul de gene și cromozomi, iar biotehnologiile manipulează, de aici în sus, nuclee, celule, embrioni întregi în primele stadii de viață. Scopul este multiplicarea unor organisme cu informația genetică într-un nucleu mai mult sau mai puțin manipulat, mai mult sau mai puțin modificat. De aceea, interferează, cum spuneam, cu ingineria genetică. Delimitarea este adeseori dificilă sau discutabilă. De exemplu, dacă în cazul obținerii de chimere se apelează nu la injectarea unor blastomere, ci la reunirea unor blastociști întregi, nu mai este un procedeu de inginerie genetică, ci de biotehnologie. În afară însămânțărilor artificiale la care ne-am referit deja, ce alte procedee sunt recunoscute ca biotehnologii moderne? Biotehnologii moderne propriu zise sunt hibridarea celulară somatică și haploidia. Prin androgeneză, derivate din biotehnologia clasică a culturii de celule. Clonarea înglobează în ea, de regulă, și ingineria genetică, de aceea uneori este numită mai degrabă bioinginerie. Confuzia este sporită de faptul că frecvent sunt numite biotehnologii toate aplicațiile ingineriei genetice. Prima biotehnologie numerată a fost hibridarea celulară. În ce constă acest fenomen genetic? Hibridarea celulară este amestecarea materialului genetic al unor specii care nu se pot hibrida pe cale sexuată. Celulele participante la hibridare nu sunt gameți, ci celule somatice. Fenomenul a fost descoperit întâmplător în cazul unor culturi celulare mixte. Cum se întâmplă spontan ceva așa de straniu și cum este provocat? Într-o primă etapă, fuzionarea duce la o celulă cu doi nuclei, numită heterocarion. În următoarea diviziune mitotică, materialul genetic se amestecă într-un singur nucleu, rezultând o celulă somatică hibridă. Frecvența hibridării spontane este mică însă, de aceea, pentru a prezenta interes economic este provocată prin diferiți agenți, inductori. Celulele fuzionate, oricât de mult ar fi, după provocarea cu inductor, sunt încă puține. De aceea e greu să fie alese. S-a apelat la un procedeu de a se alege singure pe medii de cultură selective pe care pot trăi numai celulele fuzionate. La plante, Peretele celular rigid, alcătuit din pectină și celuloză, se opune fuzionării. De aceea, mai întâi se obțin protoplaști, adică celule vegetale cu acest perete rigid distrus, prin tratament cu pectinază, respectiv celulază. Ce utilizări au căpătat aceste celule hibride? O caracteristică a lor este că manifestă o tendință de introgresie, adică de întoarcere la una din formele originare, prin pierderea cu prioritate a cromozomilor celeilalte specii. Această proprietate s-a folosit cândva pentru alcătuirea hărților genetice, dar fiindcă procedeul este în prezent complet perimat, nu mai insist asupra lui. O aplicație care dă roade însă, și astăzi, sunt celulele de tip hibridoma, obținute din celule tumorale și celule limfatice, folosite pentru producerea în cultură de anticorpi umani. Longevitatea celulelor limfatice în cultură este extrem de limitată, de aceea, o împrumută de la celulele tumorale cu care sunt hibridate, celule care se înmulțesc și trăiesc îndelung pe medii de cultură. Iată că s-a găsit și celulelor tumorale o utilitate. Amen. So vă rog să spuneți câteva cuvinte despre haploidia prin androgeneză. Sau prin ginogeneză, după cum se folosește gametofit mascul sau femel. Fenomenul este prezent la plante și constă în obținerea de plante haploide fără fecundare. Ele pot apare direct prin embriogeneză, când pe mediul de cultură din gametofiți apar direct embrioizi care vor duce la o plantă adultă haploidă ca dintr-o sămânță, fie indirect, prin organogeneză diferențiată dintr-un țesut inițial nediferențiat numit calus. Și-a găsit și ciudățenia aceasta o aplicație? Da. În ameliorarea plantelor se folosește avantajul că în lipsa unei gene pereche eventual dominantă, la plantele haploide se manifestă fenotipic toate genele prezente, deci sunt mai ușor de identificat. Dacă sunt utile, plantele acestea haploide se diploidizează artificial în următoarea generație, obținându-se astfel linii complet homozigote, numite linii izogene, mai pure și mai rapid obținute decât prin consangvinizare. Nu... Grigorie ne-a mai rămas să discutăm despre mult comentată clonare. Este așa de comentată printre altele și pentru că, uneori termenul de clonare se folosește abuziv, chiar în De aceea este nevoie la început să lămurim ce poate fi numit clonă în sens strict și la ce se poate extinde termenul. Termenul de clonă a apărut la bacterii fiind rezervat pentru o populație de bacterii apărută pe un mediu de cultură prin diviziuni repetate, pornind de la o singură bacterie însemânțată inițial pe acel mediu de cultură. În lipsa unor mutații timp de câteva generații, diviziunea lor prin sciziparitate face ca toate exemplarele din cultură să fie identice din punct de vedere genetic și, desigur, și fenotipic. Extrapolarea s-a făcut în mod nepermis apoi către toate mulțimile de indivizi identici din punct de vedere genetic, indiferent de modul lor de obținere. În sens restrâns, clonarea clasică este procedeul de obținere a unor descendenți pornind de la o celulă somatică a unui adult, nu de la o celulă gamet. Din definiția dată am înțeles de ce clonarea a devenit așa de temută, mai ales la om. Fără recombinarea din formarea gameților și din fecundare, descendenții clonați ar reproduce într-un număr de exemplare un anumit genotip care a arătat anumite performanțe, bune sau rele pentru societate, adică pentru unii bune și pentru alții rele. Este corect ce am spus? Da, este foarte corect. După definire, să facem și puțină istorie. La sfârșitul secolului 19, Weizmann, o autoritate în știința geneticii din acei ani, a avansat ipoteza că celulele, pe măsură ce se diferențiază în embriogeneze, pierd informația genetică de care nu au nevoie, păstrând doar ce este necesar pentru specializarea lor. Dacă ar fi fost așa, clonarea nu ar fi fost posibilă niciodată. În tocmai, Traiș a făcut totuși prima clonare la castravetele de mare, pornind însă de la stadiul de patru blastomere nespecializate. În 1902, Speman, înainte de apariția microchirurgiei sub microscop, pune la punct tehnica de separare a blastomerelor cu ajutorul unui laț făcut dintr-un fir de păr. Tot el, în 1928, cu ajutorul acestei tehnici, face prima clonare din celule cu specializarea inițiată prin metoda transferului de nucleu. În 1952, Briggs și King introduc tehnica micropipetelor de sticlă înlocuind tehnica firului de păr care cerea prestidigitație și... Abilitate mare. Stewart va realiza în 1958 prima clonare din celule de adult, pornind de la un nucleu luat dintr-o celulă adultă din rădăcina unui morcov. La animale, prima clonare din celule adulte o realizează Gordon în 1962 la broască. Cei ce ținteau același lucru la mamifere lucrau pe șoareci de laborator specie la care zigotul își începe diviziunea imediat după fecundare, de unde concluzia lor că la mamifere clonarea este imposibilă. Tocmai în 1984, Villasden reușește lucrând pe oaie, specie la care diviziunea zigotului începe cu câteva ore după fecundare, ceea ce lasă timp necesar pentru manipularea nucleului. A lucrat însă și el cu celule încă nespecializate. Acum înțeleg de ce celebra Dolly a fost tot o oaie. Da, autorii ei, Wilmut și Campbell, au păstrat avantajele experiențelor pe oaie. Ei au obținut în 1995 clonele numite Megan și Morag, pornind de la celule embrionare specializate prileji cu care au rezolvat problema sincronizării stadiului diviziunii celulelor donatoare și primitoare. Odată depășit acest obstacol, un an mai târziu a obținut-o pe celebra oaie Dolly, primul mamifer clonat prin transfer de nucleu dintr-o celulă somatică adultă. S-a respectat așadar sensul clasic al clonării. Ce se știe despre clonarea omului? Riscul de a deveni o realitate a făcut să se instituie un moratoriu mondial cu privire la aceste descoperiri. În baza lui, statele nu pot finanța asemenea cercetări. S-a reproșat acestei politici faptul că a alungat în subteran cercetările ce puteau fi monitorizate la vedere, căci laboratoarele particulare nu se lovesc de această opreliște. Probabil că în mod tainic, undeva, deja a fost realizată. Oricum se va realiza cel puțin odată, căci prorociile unor sfinți părinți spun că Antichristul va apare dintr-o femeie desfrânată, imitând felul în care a venit Hristos în lume, adică din mamă fără de tată. Va fi deci o clonă a unei femei desfrânate, probabil o lesbiană. Cu aceste cuvinte care ne pun pe gânduri, încheiem și emisiunea de astăzi. Părinte Grigorie, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Pe curând! Thank Sfință și religie a ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenții și vă așteptăm și miercurea viitoare la Radio Logos.